O dia 12 de maio na história. 1940 O exército alemão começou a ocupação do território francês durante a Segunda Guerra Mundial. 1953 O filme brasileiro O Cangaceiro, de Lima Barreto, foi premiado como o melhor filme de aventura no Festival de Cannes. 1978 O exército alemão começou a ocupação do território francês durante a s e t u n d a Guerra Mundial. Trabalhadores do ABC Paulista começaram a primeira grande greve depois do golpe militar de 1964. 1984, o líder negro Nelson Mandela recebeu a visita de sua mulher, Winnie, pela primeira vez em 22 anos de prisão. Esses são os fatos que fizeram o dia 12 de maio entrar para a história. Tenham todos um bom dia.